Horri da, ezea, ez du linea berria sortu, egin duena da, e, bi lineak batu eta bat sortu. Biloiekin, hori e, da goendela amairu urte zogon bezala, zea, e, egiten du una lineak egiten du, e, guarda gondilinak e-ogeiak e eta e-ogeiak zeiak elkartu arrasaldeko ze, laute diken aurreak. Hmm. egiten du, e, e, e, bi urte nitu e-ogeiak e zazpi, e, eta horri egiten du e, murriztu egiten du. Hah. Aipatzen bueno, zerbitzuari morriztu eta ukertu egin dela eta aipatuko ditugu, bueno, berez e, morriztuak izan diren e, zerbitzuak zeintzu direne, ez, ilabeteak dira, mm. bueno, agerian eh dela arratsaldeko seietatik aurrera bi eh hirietako hainbat auzo zerbitzurik gabe gelditu direla, adibidez Patxingudi Kastetxearen ingurua, Jaizubia, Pixka bat ori, eh, aldi guzu ba gehiago zehaztu, zer den eh, bertan bera gelditu dena? Bai, bueno, getratzen dena guain, e, eo eta zila e, bere errekorridoa, bere bidirizbidea bi e, zen, zen, eta hau zo pasen zen. Eta guain egiten duena da, e, zu zenin, irunea eta irunetikan, hori orruntsa alde hori guztia, servizik gale gatzen da. Orun, xa, e, Ja, zago gana daten du, zago nukeru zela, gantzio zidara jaizten du, eta juzten da bomberotik an, ikio, zela, altu darretxe, eta ortik an, paseo kolon, eta ortik an, zela, ondarra egiten zu, pues, altu darretxe otik zen, bat zarten zen, hau zau, bai, ventazetik an, irunea, Eta bestea egiten zuen, pues, e, zer justu, kolfetikantz zuzenea ondarrabi aldea bai, jaten zen. Bai, bai, bai, e, orduan hori agerean gelditu da, eta zuek, bueno, ba, pixka, ede, bueno zerbitzuen murrezketa hau sinadura bilketak e, jasotzen hasi haret ezta? Bai, hori era gabe dugu, pues hau eh, sin dela de horrela geratu, o sea, azkenin ze servicio kalitatea murrizten da. Berarekin ez da mugitzen, adi azalten kalitatea ozona daukatela, ukatela, e, keio eskaini berdutela eta kontrario egiten ari da. O sea, azkenin ze, Murrizketa bat eta azkenin horrekinezin da horretuk servizioen e kalitzatea. Murrizketa mhm. honek, e alde batetik, baina servizuan, e hau da, erabiltzailean gan e ondorio batzuk ditu, argi dago, eh, badaude, erabiltzaile asko ba, keseatu egin direnak baita, eh, eta pentsatzen dut, sinadura bilketa hoiek zabaltzen dituzutenak, dituzun ten momentuan erabiltzaileak baita ere izenpetuko dituztela, baina horretaz gain eh, murrezketa hauek ematen direnean, horrek ze ondorio ditu langileengan, hau da, autobuskidariengan eh, jende gutxigo kontratatzen da, zein izango zen ondorioa? ondorioa ke eres, ondorioa ke gen da eh momentuz eh lankarga, lankarga dela patos ere beste linea bat zurentzat. Adibidez, e ebia, e bata, e ta hoeek azkenik eh guain eh hartzenuena eh hoyo donosti, rentegia donosti, uinenak kargatu egiten dituzko. Guain daude e autobus autobuz geio, Eta zei, eta goia, nola hortik kanpazten dira, pues, jendia jazotzen dute, eta horun jende hori, e, daka, aukerak egi hartzeko autobuzak. Eta, eta oan niko betatzen dena da, e, e, jendia, karo, kanpun gehiatzen dela. Karo, linia dikentzeeko, biki, autobuzkentzen bik, autobuz dutela, zau, be, beste autobuzetan zartu behar dute. Eta, ge gehiatzen dena da, pues, jendia kanpun gehiatua betatzen dira, eta ezin eraman. Hah. Olartua, olartua, eh, eta horregu presio presio ematen du baitare, ba, eta kasu honetan baitare autobus geldariengan noski, eh. Andia guri ez zaigu eta gureak, gure uste nula kanpun, gure uste nuna kanpun askenean bai bai hasututa tratotsu zen azuet duzue hori eh, claro. e, claro. e, nola egiten ari zarete hain pe e, bilketa hau eh badozu punturen bat e, jasotzeko nola nola, nola ari e, ez dugulo la milliona ja pos jenderi ez dago ososia eztik nola engodo million Osa, jungoa dut guztetan, eta jendia eh, pareletan eta jarko gara, etzirma et bilketa egitean, bilketa. A dos, a dos. Eta behin siñadura horiek bilduta, saiatuko zarete, kasuan honetan diputazioarekin eitz egiten edo? Bai, gu nahi gu diputazioak egitean, eta... Bueno, bat zer ez, oiz... Eten bide bat eman horrein, ezin edunan da, eguan dela mairu urte, bezala jarretzea zelen egiten zen linea, berreskura zen egitea, eta bat hobetu zutenak, van berrio kalter kaltseniditoru saber van propaganda propaganda uh hutsa bueno, ba, hutsa e, ba, da o irudikatu dugu zein den egoera momentu uz espero ezagun eh bideratzea eh eh mile eskerraki zerbait nahi duzu niñaki? Ba, baina eh biliniaik lanbarren eta industrialde guzti hori sea en momentu hontan eh, daukatela 14 izango dute autobus 15 minuturo bai 26 jakin no, bai 20 eta orain pasako da izatera ordu ez dira orain joan langile guztiak ere kantetua atzeko dira da ez da diru diputazioa ari da saltzen aldaketa hauek esa mejora dezela eta inondik inorrak ez dileran, mejorak. O sea, du eskartzen duguna da, mejoratzeko, inbertela, autobuz bello, sartu ez, autobuzak endu. Uh -huh. eh? Arke dago, bai. Uh -huh. bai. Bueno, ba, eskara horrekin baitane eta aldarrikapen horrekin gelditzen gara inaki esker mila benetan, ba, gurean izateagatek, mila esker. Baina, feri, baina oso materiak